ואת נשי אדונך בחיקך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואי מעט, ואוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי וזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי, להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה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 מות ימות. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויאנש. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויאצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו, להקימו מן הארץ, ולא אבה, ולא ברא איתם לחם.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 וכאשר מת הילד, קמת בתוך הלחם. ויאמר, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע, וחנני אדוני, וחי הילד, ועתה מת. למה זה אני צם, האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אלי. ויינחם דוד, את בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אחיבו, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, בעבור ה'. וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה.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 ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשכלה ככר זהב ואבן יקרה. בתהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, ואת העם אשר בה הוציא. וישם במגרה, ובחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל. והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי בני עמון. וישוב דוד וכל העם ירושלים.